Молитва на ученика «Господи на светлината, на всичката пълнота и благост, за която моят учител ми е говорил за Тебе, изяви ми се Тъй, както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно, аз съм готов да изпълня Твоята воля без никакво отклонение, без никакво двоумение, без никакво съмнение». Аз ще бъда Тъй верен и истинен, Господи, както Ти си верен и истинен, заради името на Моя Учител, чрез Когото Ти си ми говорил, да, да се радвам винаги в присъствието на Твоето Слово, в изявлението на Твоя Велик и Свят Дух и да бъда, Господи, като малките деца на Твоето Царство, послушен, прилежен, постоянен, търпелив, винаги доволен в безграничната Твоя любов, която Ти показваш към всички слаби и немощни, които търсят пътя на Твоята вечна светлина, в която Ти обитаваш. Моля Ти се, Господи, озарявай ме и да се не удаличава присъствието на плагият Ти дух от моята душа, от моето сърце, от мое ум, от моята воля, да бъда, Господи, носител на Твоето Слово, изпълнител на Твоята воля, да върша винаги това, което на Тебе е угодно, което Ти искаш. Да се всели Твоя дух в моята душа и да се радвам аз в присъствието на Твоята светлина заради името на Моя Учител, с което Ти си знаен в света. Амин.